Book two. Hå. Sex. Sex. Alltken. Läsa och skriva. Läsa och skriva. Pom an. Jag läser. Jag läser. Jag läser en bokstav. Jag läser en bokstav. Jag läser ett ord. Jag läser ett ord. Jag läser en mening. Jag läser en mening. Jag läser ett brev. Jag läser ett brev. Jag läser ett brev. Jag läser ett b r Jag läser e t b r e Jag läser e t brev. Jag l ä Jag läser Jag läser ett Ann. Du läser. Du läser. Kao Ann. Han läser. Han läser. Pom kän. Jag skriver. Jag skriver. Pom kän. Jodlma. Jag skriver en bokstav. Jag skriver en bokstav. Pom sken kamsap. Jag skriver ett ord. Jag skriver ett ord. Pom sken brajak. Jag skriver en mening. Jag skriver en mening. Pom sken j u s t m a Jag skriver ett brev. Jag skriver ett brev. Pom Kien Nansu. Jag skriver en bok. Jag skriver en bok. Pom Kien. Jag skriver. Jag skriver. Kun Kien. Du skriver. Du skriver. Kao Kien. Han skriver. Han skriver.